Хвилювало татари те, що наливайко пройшов з Угорщини, за службу в австрійського ерцгерцога Максиміліана привіз на розворах возів торби золота. Хана ж пекло інше з десятитисячною своєю ордою він поспішав на Дунай, на підмогу туркам. З Криму Газі Гірей проскочив Запорізьку Січ і через Очаків вздовж Чорного моря, не зупиняючись з обозами і табунами, по кочовиськах буджатських татар пішов на Дунайський захід Та перед ним ліг ще Дністер, Молдова А в Молдові для його перетину під орудою Станіслава Жолкевського Стояло коронне військо Речі Посполитої Газігірей молився, що так повезло, бо відчував, що Жолкевський першим накинеться на наливайка А тоді йому проломитися до султана буде легше Стотисячна армія Отоманської порти розкинулася на Дунаї. У тій ж самій Угорщині. І справи Європи були поганенькі, обидва германські імператори Рудольф і Максиміліан, король Іспанії Філіп, герцоги Італії, а найголовніше король Речі Посполитої Жигмонт. Спішно уклали поміж собою союз і виступили проти навальних турків Германські імператори і Папа Римський відправили послів у Московську державу А й на Запорізьку Січ з проханням про військову поміч проти іновірців Та Московське царство не відгукнулося Після смерті царя Івана Грозного воно ще видихало і ніяк не могло видихати опричини Кипіло і варилося у собі в царстві настали смутні часи Москва на прохання змовчала, а запорожці між собою заперечалися, пересварились, перелаялися та, зрештою, дійшли згоди, зіслались на далеку дорогу не старшу коней і нікуди не пішли ні бути мусульман, ні допомагати католикам. Тоді посланник германських імператорів. Еріх Лясота та патер папи римського Дон Олександро Комолео знайшли на поділлі 30-літнього селянського гетьмана Северина Наливайка і за добру плату запропонували йому стати на службу до австрійського ерцгерцога Максиміліана воювати турків. Недавній сотник особистого війська князя Василя Островського Северин Наливайко покинув князя і в той самий час підняв на Україні повстання проти Польщі. Наливайкові потрібні були і зброя і коні. Незважаючи на дві-три перемоги над незначними загонами шляхти, він остерігався регулярної польської армії, якій, на його щастя, в той момент було не до нього. Проголошений гетьманом, Наливайко скликав коло. Голота порадилась, подумала, що робити, Вирішила йти, і Наливайко повів Сіромах в Угорщину. В Угорщині, у Трансільванії, на Семиграді, Наливайківці наїлися квашених баклажанів і винограду, взяли у турків три гармати, побачили, що воно скрізь чуже і нерідне, скликали коло знову і віддали Максиміліану його німецьку, під якою ходили хоругву. Отак, не здобувши ні слави, ні грошей, ні коней, сіли на вози, і їхній гетьман повів їх назад додому, в Україну. Тепер вони троє – Жолкевський, Наливайко і Газігірей. Зійшлися один проти одного на Дністрі. Кожен стояв проти двох Жолкевський – Жолкевський на Наливайка і Хана, Наливайко – на Хана і Жолкевського, а Хан – на Жолкевського і на Ливайка. Тепер вони троє розминутися вже не могли. Усі вони втрьох мусили один одного бити, бити на смерть. З Дністра на військо Жолкевського тягнув низький досвітній туманець. Сірими прошвами він пролізав між драгунами і гусарами, залазу під пахви жовнірам, ланскнехтам та пікінерам. Холодними краплями скрапував за ще холодніших гарматних дул Просто перед очима Жолкевського Внизу, в долині, де причаїлась орда, Було ще геть шорно, там ще лежала ніч У тій змішаній із туманом і млі Над орудою дуднів голос якоїсь птиці Жолкевський прислухався Одуд, не одуд, але, мабуть, що одуд бо так плакати міг лише він. Його жалібний, сопілчаний голос ще трохи політав, та дзвидзнула невидима стріла, і одут -од плакати перестав. «Б'ють у темені навмання і поціляють», – похвалив татар Жолкевський і висмакнув з вуса волосину. Він кинув її на туман, додивився, як вона у тумані тоне, і заворушив холодними ніздрями. З долини, з татарської темені, на нього дихнули ординські коні. Від того солодкого кінського подиху Жолкевському стало тепліше, так якби він сьорбнув з глечика пряженого пахучого молока. Дуло польських гармат, а з ними і драгуни, і гусари, і жовніри дивилися на причайну чорну долину. І хан знав, що вони на нього дивляться – він відчував погляд польського війська своїм животом, бо коли у нього починав мерзнути живіт, навіть під кожухом, то небезпека стояла поруч. Тому хан так і притих, не ворушився, чекав, що скажуть один одному Жолкевський і Наливайко. Ліворуч від Жолкевського, верх по Дністру, туману не було. На белебні між Наливайківськими возами вже сірів ранок, і там ходив лише вітер. Бистрим своїм ташиним оком Жолківський бачив, як вітер заломлює на голоті шапки і збоку на бік закидає коням хвости. Голота не встигла обкопати ровом стягнені в прямий чотирикутник вози і мажі, і тепер мостилися до бою за возами без рову. Посеред чотирикутника бачив Жолкевський, як з ноги на ногу нетерпляче переступала десь тисяча наливайківської кінноти. За кіннотою, на невеличкому продовгуватому, як спина коня, пагорбі, ставилася чорними горлами на його табір артилерія. «Одинадцять», – нарахував Жолкевський гармат, – «оце і все? Оце і вся в тебе потуга? Буду я тебе драби сьогодні тішити» подумав головнокомандувач і подав капітанам знак «Виводити ланкснехтів».